Det er bare noe som lokalbefolkningen der oppe liker å fortelle. Det har med Tore Gruvik å gjøre, men jeg tror kanskje ikke dette er tid og stedet for ja, det gjør ikke meg nå. Du har jo allerede fortalt om, om hva som skjedde den gangen, og det er den delen av historien jeg ikke liker. Resten bryr jeg meg ikke om. Nå vel. Det sies at etter drapet på selvmordet har det vært en forbannelse over hytta. Det heter sig at Tore Gruvik går igjen der oppe, og de som oppholder oi, ja. seg hytta blir besatt av hans onde ånd. Oi, oi, oi, ja. Ja. Gruvik viser seg om natten, i sinne så å si, mm. og fyller folk med et sug i skjeden, et dragsug mot blåkjern, mot selvmordet. Så de som overnatter der skal altså bli besatt av en slags selvmordsmani? Ja. Ja, nettopp. Ja. Dette vil da bli virkelig interessant. Ja, ja for en gangs skyld er jeg enig med Bugge. Ja, jeg også. Ja. For en gangs skyld. Interessant. Jaha, ja vel. Ja, ja. Skremmende, vil jeg egentlig si. K kanskje det er en eller psykologisk sammenheng mellom dette gamle sangene og verdenes selvmord? Ja, jeg går foreløpig ut fra at det er et selvmord. Og den sammenhengen den akter jeg å finne. Da vil jeg minne om det gamle ord, om at det er mer i himlen og på jorden enn psykologene drømmer om. Ja, hvis det er ett selvmord da. Hva mener du om, da? Min kriminologiske nerve sier meg at vi snarere står overfor en forbrytelse. Ja, jeg venter meg en høyst interessant arbeidsoppgave der oppe. Mener du at Bjørn er myrdet? Ja. Unnskyld, Lillian, men det ville være galt å utelukke det. Jeg kan ikke helt se for meg at Björn skulle ha blitt, ja, hva skal vi kalle det? Besatt der oppe i skogen? Det er jo bare et gammelt sang, ikke sant? Slikt hender da ikke virkeligheten? Ja, virkeligheten, hva er det? Det moderne mennesket tror virkeligheten bare er det man kan ta og føle på, eller betrakt i ett mikroskop. Men verden består av mer enn det. Langt, langt mer enn det. Ja, ja, ikke vet jeg. Men saken er at tre mennesker skal ha forsvundt der oppe siden Tore Gruviks dager. Jeg har jo personlig med etterkommerne etter en av dem. Og de kunne bekrefte at han ble funnet druknet i blåkjern. Han er for øvrig den eneste som er funnet igjen av alle som er havnet i kjernet. Ja, hvordan kan det ha sig? De soknet vel efter de andre også? Ja, ja, ja, Men som sagt, det påstås at blåkjern ikke har noen bunn. Det har det, naturligtvis. Men bunnen er ikke fast. Den som drukner der fortsetter å synke ned i muddret og blir aldri funnet igjen. Han som faktisk ble funnet lå på grunnt vann, der bunnen er noenlunde fast. Ja, kan det være forklaringen på at de ikke har funnet bjørn? Det er mulig, det er mulig. Dette med at kjernen er bunnløst, det er i alle fall bare en del av den lokale overtroen. Nei, snakk ikke om overtro i denne forbindelse. Jeg tror ikke som deg, Gran, at bjørn er blitt utsatt for noe så banalt som en forbrytelse. Og jeg tror heller ikke som deg, bygge, at det finnes en annen psykologisk forklaring på dette. Jeg tror vi her står overfor et okkult fenomen. Og jeg ser med gleder frem til et møte med det oversanslige. 11. august. Jeg hadde en merkelig drøm i natt. Jeg står ved bredden av blåkjær. En måne og jeg ser på en lilje som driver på vannflaten. Skinnner ren og hvit. Den glir inn i skyggen av et tre og kronbladene krøller seg sammen, smuldrer. Plutselig får en vill og vi motstår liv trang til å springe ut fra bredden, gripe fatt i blomsten og synke til dunsbæden. Jeg gjør det. Jeg kaster meg ut. Synker. Drømmen tvang meg ut til kjernen om formiddagen. Jeg vet ikke hvorfor. Hva det er som trekker meg dit. Jeg ble sitten og stirret på speilbildet mitt som flimmer et dypt i det blågrønne vannet. Er det farlig å stirre slik ned i et kjern?